يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما əmmə dâf fəinna aslaqəl hadisi kelamu allah və khayrəl hadiyyə hadiyyum Muhammedin sallallahu aleyhi sallam və şərr-l-umur muhtəsətuhə fəinna kulla muhtəsətin bida və kulla bid'atin zələlə və kulla zələlənti fəinna mühtələm sallallahu an bir istəqdər olmaq zəsəra və İslam şəriəsi, İslam qaydı kanuni calib ki insanların hayətını temzimləsin Ona görə İslamda zərər yoxdur Kim ki dində zərər var O dindən heç məlumatı yoxdur Və ya onu anladı bula Və ya başqa tərbiyyə alır İslam hansı əminlə xeyrdi O məsələlərdən ki İslam çəkindirib Deməli onda şər var Xeyr yoxdur onda Ona görə hər bir həyatın hər bir iyi məsələsində toxunub. Ailə həyatı qonuşu, qonun, cəmiyyə, insanın özrünə aid məsələlər, hər məsələyə. Heç, heç bir din, belə din yoxdur. Bu cür məsələlə toxuna, bu cür təşkilatına və deyib necə olmaq lazımdıq və qədəğənliyib, necə olmaq olmaz, necə olmaq olmaz nəsə qeyirli, nə dəzələ, hər şey bihanliyib və əzəmətli məsələlərdən ümətləyəm əsəl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Yerdə Səbri bizə tövsiyə edir. Və səbri ümumiyyətlə, hər vaxt bu səlmən ehtiyacı var xüsusən də eqnolanda və xüsusən də təziklər görəndə və səhə Allah əsifatələ, gər fikir və son <gülüyor> Səbri ən gözəl əməllərdən deyir. Bu də Yakub Aleyhisselam O vaxt ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları, Yakub'ın övladları Yusuf'i cüye öldürmüşlər, o eləzəndilər ki, atır Yusuf ölür və aftasına xəbər verəndi, atası aftırda nə dedi? O buyurur ki, Fəsəvrün cəmil, Yusuf suresi 18-ci ayə Yəni, səbir etmək, ən gözəl nə qalın mənə üçün? Ən gözəl əməl ancaq səbir etmək səbir etmək, möhtələ müsələm, Allahın səbirin mənası odur ki, öz nəfsimi həbs edirsən, öz nəfsimi saxlayırsan ki, həbsdə açmasın Allah'a asirək etməsin sözlə, fikirlə, əmənlə o səbirin mənası budur ona görə əmçünə, ona görə alimlər deyir ki, səbirin mənalarından biri yəni şikayətçi olmamaq Şikayet etmək ki, mənli eşbəl oldum, eşbələ və səir və səir və səir və səir O da deyil ki, ayənin mənası o də ki, Yakub aleyhissalamın sözündə, Allah əsələn səlamında budur ki, yəni mən heç kese şikayet etməkəm, səbir deyəkəm. Və bəni qəymi Rəxməullah buyurur və gözəl səbir, o səbir deyək, ki, şikayet yoxdur. İbni qəymi buyurur Rəxm Səbir dinin hər bir məqamında var, hər bir məsələsində din səbiri əmr edib. Bax, Eyyub əleyhissalama, Allah s.v. onu tərifləyir, lakin tərifləyir Hasan əlinə görə səbirli olduğunu görə. O cür, Allah s.v. ona verdi, imtana çəkdi, o səbir etdi. Allah s.v. vur ki, İnna və sabira. Biz onu səbir edənlərdən gördüyük. İstad suresi 44-cü ayə. Və səbrin növləri çoxdur Məhtərəm Əsəm Allah və əsası növlərindən də bəziləri ibn buyurur Rəxmi və deyir ki, səbrin növlərindən Allaha itayətdə səbr eləmək və həmçinin günahlara səbr etmək, asılıya səbr etmək Allah s.b. bəzi məsələlərinə qədağan edib olaraq özünü saxlayırsan, qoruyursan özü Və həmçinin üçüncü səbri növünlərindən də biri də odur ki, belələlərə səbri etmək. Allah itaət, et, yəni məsələdən tutaq ki, səbriysən elmi, elmi tələb etmək də, səbriysən namazları məhçisdə qılmaq da, səbriysən gecə namazlarında və s. Sən səbaq qazansan səbələlərə görə, həmçinin günahlar da çoxdur. Nəfsi istəyir bəli şeyləri, lakin səbirliysən, nəfsi rəfsi və salabı qazansan və həmçinin də Allahdan gələn bəlalara. Və çoxdur ki, hamısında bəla olur, Allah s.ə.qəsi, hamısına bəla verib xeyr verməyir və ya hamısına xeyr verib, bəla yox. Hər kəsə yaxşı da olur, pis olur, Allah s.ə.qəsi imtianı çəkilir müsəl-məminləri, ümumiyyətləmiş insanları. Rebni Teymiyyə r. buyurur Allah Subhanahu taala 90-dan çox yerdə bu səbri bizə qaydilib, tövsiyəlib. Bax, namazla gedirib. Allah Subhanahu buyurur ki, "Was-sa'aynu bis-salah." Namazla rəssə verilən Allahın köməyi, Allahın xənu. Bu qədər surəsi 45-ci aya. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur ki, imamlığı ancaq dində imamlığı ancaq səbrlə və yəqinliklə çatmaqla. Allah və ayetlərinə yəqin var, xüsusən elm tələb eləyəndə. Muazib ibn Cəbəl rəziyallahu xənəhu onu onu barədə məlumatlanmaq, məlumatda o elmı artırmaq cihaddır. Ve onu öyrənmək və öyrətmək sədaqədir. onu daimə müzakirə eləməyin. Allah etməydi, tesbih edəməydi, onunla el Allah tanınar, onunla Allah ibadət onlar, onunla Allah ibadət onlar, onunla Allah taliflənər. Allah əsvələl eləmdən insanları qaldırar ve imamlar edər ve hemçinin mühtələm əsələməllər elmi əhtərmək sünə, elmi talib etməyi şihad adlandırır şəriyə. Bəzi hallarda necə bilərsiniz, səbirə ehtiyacı var. Ona görə Allah Subhanahusı Taala Ficr və Asr surəsində buyurub: vaxta. Ondan sonra buyurur ki, Allah anıça bilən nə isə. Amma biz Allahdan başqa heç kəs anıca bilməli və ya heç nə yox. Ona görə Allah Taala əslə anıca kimi buyurur ki, "Vel-Asr". Dennən insan ələ fi i̇şte, xusr. Üsün xəsarətdədir. Yəni uzu mağzubi mənasız həyat keçirməkdədir. Və sayr Bir dənə, o sifətlər ki, onlar da var, onlardan başqa. Yəni, onlar xəsarəttədir. Kimlər də ola? İllələzine əman olun. Onlar ki, iman getirenlər, və amir-ü salihərd. Və yakşaman sahibər, yakşamanlar gölərlər, salih amərlər. Və tavasubil haqqı, birbirlər ne təvsiyə, həqqə təvsiyələrlər, və tavasubil sabır və səbiri birbirlərini tavsiq edənlər. Ali bin nəbi Talib radiyallahu anh buyurur, o və və xatavan qaynetası və deyir ki səbir imanla müqayisə eləyəndə elə bir ki, cəhsəddə baş qəməli. Əgər baş qırılsa, əgər baş olmasa, deməli, cəhsəddə onda sağ olmaz. Gör, səbir imanda necə yer tutur? imanda və ona görə sonra sesini kaldırır və deyir ki radiyallahu anh ki kimin sebiri yoktu onun imanı yoktu yani o mənada ki yani imanı kâmildir mənəsəl şəriyətdə belə ləhsəri belə başlıqçı müələsi yani kâmildir ona görə mühtələ Allah Allah səbri əmr edib səbri əmr edib Allah səbri əmr edib Allah səbri əmr edib ya yuhalləzine əmanu iman getirenlər isburu ve səbiru Lanlıqın təfləhon alı başı səcik -si, şücüncaya Allah Subhanahu iman ehlinə səbəb olmağı tövsiyə və bildirir ki bu ailə nəcət tap iki nəcət tapasız. Həmçinin Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu -ta, əmr edib ki, əməldir ibadət səbiri ibadətlə Meryam suresi 65-ci ayədə, ayrıca başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, ve vəz, namaziz, et, "Və amur ehleke bi-s-salati vas-sabr 'aleyha." Ehli-beyt və nas nas əmri və səbir etmə və arada Fatih surəsi 132-ci ayə və həmçinin bəlalara səbir etməyi, çətinliklərə və çətinlik olmalıdı. belədir. İmtahan Allah Taala hər bir sür imtahana çəkir. Yaxşılıqla, pisliyinə buna görə mümin imtahana çəkilir. insan iman gətirdi və salam ona heç olmayacaq Hamısını imtanı çıxır? Hətlə mümini də Xeyrlən və şərlən Və əvvəlin Əlazi, əgər xeyrlən Sən imtanı çıxırsə, əlazi budur ki Qiyməti şükür etmək Əgər şərlən İmtanı çıxırsə, əlazi və qiyməti Səbir etmək Onu görə Məsələ Allah şəhər olmalıdır, pisliyil olmalıdır. İbn-i Qeym buyurur, bir kişi Şafiqdən soruştur, Ya və Abdallah, hansı əhsəldir? O kişi ki, onun yaxşılığı olur, neymət Allah s.ə.v. neymət verir, şükür edir. Yoxsa o kişi ki, ona bəla gəlir. Bəla gəlir və səbir edir, hansı əfsərdir? Şafi Rəhməullah deyir, deyir ki, heç keç, ola bilməz ki, xeyr beladan sonra belasız gəlsin. Bəla gəlir, sonra xeyr gəlir. Bax, eqamberlərə, Nuhə, İbrahimə, Muhammed s.ələlələmə. Bax, onlara, onlar dəla gəldi, sonra xeyr gəldi. Allah səbər edirlər, Allah səbər edirlər, onlara onlar xeyr edirlər. Və Qəlasız xeyr gəlməz. Elə adam yoxdur ki, yəni, ağrı olmasın ona. O, olmalıdır. Məsələm, müşələm Allah. Əmçinin mühtələ müsələm Allah, <coughs> Peyğamber sağlısən buyurur ki, ümumiyyətlə, səbirin təziləsi mümin üçün böyürdür və səbir etməkdə böyük də xeyr var, Allah Peyğamber sağlısən buyurur nə qəribədir müminin həyatı, əgər ona yaxşılığı olanda onu şükür edər və onun üçün xeyr olur və elə ki, bir dəva olanda onu səbir edir, səbir edər və onun üçün xeyr olur, müslüm rüvayət edəyir və əmçinin əgər surəsini oxsaq, Musa ilə İbrahimin söhbəti, fikir verirsən, orada səbir ayrısı bir də nə tutmuşdur. Məsələn, səbir məsələsi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir gün qəniməti böləndə biri narazılıq edir. Nə səhabələrdən biri gəlir deyir ki, yarısı da biri narasıdır. O istəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə üçün görünür. Qəsəbi, ola ki, deyir ki, Allah subhanu təala Musa Allah musibəti açsın. Məndən də çox əziyyət görmüşdü və səbir edirdi. Buxari müslimləri və həmin fəz, Fədirs e, səbir fəzilətlərini Allah Ayşə rədiyallahu hə, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur, kim gözün, kim qızınınna əgər bir çətinlik gəlsə, bir bəla gəlsə qızınna və səbir etsə, Allah Subhanahu onu bağışlayır, cənnətə daxil edər. Filimiz rivayet edib və Şeyx Albani buyurub ki, səhihdir. Tam şey rivayətində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi kim əmrindən bir şey görsə, hansı ki istəməyən, münqər bir məsələni görsə əmrindən ona səbir səbir etsin. Çünki kim cəmaatı bölsə, kim cəmaatı bölsə onun ölümü ki, ahriyyət ölümü Muslim rivayət edirik. Ona görə, bax, Səbirin səbiri yeri islandırıncədir. Ona görə, arəmələr də buyururlar, Səbir imanın yarısıdır. Ona görə Səvri, rəhməhullah, yəni Səvri buyurur ki, səbir, Səbiri də bilmək üçün baxmaq lazımdır. Üç şey var, səndə yoxsa yox. Əgər üç şey varsa, deməli sən səbirlisən. Deməli, birinci, öz ağrılarla başqalarına danışmaq. İkinci, öz müsibətlə nə baş gəlir? cəmatı danışmaq və üçüncü də özü tərifləmək özündən razı olmaq düzdür, qodm edir ki, heç kisimə deyə bilərsən həkimə və yaxın adamdan məsələt deyə bilərsən, lakin söhbət burada qəsir odur ki, cəmatı danışmaq mən dələr, dələ, və ya özü tərifləmək və s. bu arada xəstənələr hərəkətləridir e, təbii ki, bu üç şey olmasa sən səbirlərdən salim olursan ona görə Məhtələ Müsləm Allah üm danışırsa çoxlu vaxt aparır və var ki, budur ki xüsusən insana çəkilirsən sürbəzür insanlarla görə sənədə fəsiklər nəsə deyir və ya nəsə eləyə bilər səbir et, səbirli ol ee, insan dinlə görə əziyyə çəkə bilər təhqir olunabilər və var ki, səbir etsə inşallah sağlı qızan dəyir amma kimlər gəlir, və inşallah siz alanı az bu dünyada və ahirətdə on vardır mağar olma Allah s. hər şey eşilir və hər şey yazılır Qiyamət günü var Əgər bu dünyada davamamasalar inşallah qiyamət yazı elə Ona görə sən arxain ol Ona görə nəsə olsa səbir etsən inşallah olur səvablar Ona görə mühtərəm müsaamalar, bax faydalanan səbirin Səbirli olanda Yəni çox təəssüf ki Yəni görürsən, ola bilərdir, Peyğambər s. yolunu tutuqa görə əziyyət verirərsən, verirsin sənə Peyyambar sahasının buyurur ki, bax gələcək, əziyyət heyəcə elətdiyini əməlləmək, elə bir ki, sözü əlində tutma kimi olacaq, səsin. lakin Peyyambar sahasının deyil ki, o vaxt ediyini əməlləyənlər 50 kişinin salabını qazanırsak. Peyyambar sahasının deyil ki, ya Rasulullah, soruşlar ki, ya Rasulullah, o vaxtın kişilərini, yoxsa indikini, dedib indikini, salabını Ona görə əziyyət, əziyyətə görə və səbir edən savabı qazanır inşallah. Və təəssüf ki, görsən ərdən olur belə, görsən sünni əməlli ilə təhqir olunur və s. öz ailələrinə baxsaydılar, ondan yaxşı idi. Öz ailələrinə baxmılar, durulub dindarlarından şümaq, o eyvdaxı. Hələdir. Ə, ə, qadınların keyimindən danışsalar yaxşıdır, məktəblərdən və sonra mavilərdən və s. O daha münasım olardı. Lakin dindardan danışma, dindarəli salma bu, nə biləm, nəcə insan bu. Ona görə təsəvvürə faydalanır, mühtələm səhəm Allah. Qisə nəfsi sakitləşdirir, sakitləşdirir çox xəstəliklərdən. مانه yani یعنی شفار دی سنی گرویور گویمو خستا نسن سبب سبب دی به همچنین تلسمه گویمو Pişmançılı çox çəkməyə, həmçinin qəzəvlənməyə, e, həmçinin qoxmağdan sən uzaq edir. Həmçinin faydalarını müftələ müsələm Allah imanı kamilləşdirir və İslamı gözəlləşdirir. Və həmçinin Allah, Allahın məhbəti artırır və cənnətdən müjdələnirsən İsa və həmçinin cəhnnəmə uzaq olur və həmçinin Allah subahata və səbir edəndənləndir. Allaha daha yaxın və həmçinin, kişinin işinin isfətlərindəndir və həmçinin Allah s.ə.qədəndən rəhmət və bərəkət qazanmaqdır ona görə səbri, səbirli ol və naşkür olmaq ilə və çətinliklər olur Peyğəmbərlər çətinliklər çəkib Ona görə kim səbir etsə inşallah, onun əzilini də görəcək. O, bəzi xatırlamaq idi. Allah subhanətələ buyurur ki, xatırlaq, çünki xatırlamaq müminləri fayda verə. Əgul əhəzə və əstəqfurullahi ləyə və ləkum və ləysəni məsəmini min kulludən. Əstəqfuru, innəhu huvəl qasurur raxim.